Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa salamu ala rasulna Muhammadu ala alihi wa ashabih wa men tëbhi ahum bi ihsan ila jomid din Allahun amadru ala falendrojmë dhe vëtëm për ti ndim dhe falle kërkoj laudatat dhe bëkime të Allah qofrimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dhe familën të shokët dhe të jetë atat që ndjekën rrugën të të djelit dhe dhe fundë të kësajbote të në rrugën të të të të të të të të të të të të t sikur shekentin e një hori jemi duke shqylluar temat e moralit dhe duke përmendur vlerat e tij, duke sharuar kuptimin e drejtë të çdo vlere që po trajtojmë, të, të shoqëruar me argumente dhe me pika të tjera që e përbëjnë qëllimin e kësaj teme. Dërsa sot me linë Allah të mënduar, do të flas për një moral, për një vlerë të moralit e cilla gjithashtu është e rëndësishme dhe është nga vlera që e bën muslimanin ta dëshmon drejt edhe kuptimin e drejtë të fyjes së tij edhe Allah në mbështetjen e Allahut e mënduar dhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me imanin. Do të las për vlerën e bujarisë. Bujaria dhe dordhënia si vlera e rëndësishme e moralit. Allahu xhulle wala në shumë vende në Kur'an Në porasi që të jemi bujarë Dhe gjithashtët në shumë vende në kuranë Allahu Gjallahu Ala E përmen shumë të shmërin e kopratis Dhe sari përmen njerës të mirë I përmen si bujarë Dhe sari përmen ata që nuk kanë qenë të mirë Përmen se në kuadrët të cilësive të, ty, të tyre Ka qenë edhe kopratia Andaj, sa ka ajete të kuranit Kë ku Allahu imanuar Flatë për shumëfisimin e shpërblimet atyre që japë Nuk e thënë se kusht japë është shëmulli ti Mëthëllu le dhine ju në fikunë më valëm fisebili lëhi Këmëthëll i habbetin Shëmulli atyre që japën në rrugë të zotit E përhirt të zotit Nuk kanë asë një në të rrës të të tërë Për vetë se Përhirtë Allahot më duar Këmëthëll i habbetin Në betet sëbë asë nabila Fikulli sëmbulletin mi e të hëbba Wallahu jodhaifu limën jesha Shemmullet tëre që japin për hirë të zotit dhe në rrugë të zotit është si kurse shemmulli i një kokra Nga cila në bimë pasaj shtatë kalen Apo mjë, e, pasaj pisaj dalin në honë shumë fesh Kokra të grurit e Allahu ja shumë feshem kuzetan që me thëri habbetin e mbetet sëbë asenabin që një kokr që të nëzirë shtatë kalen fi kulli sëmbulletin mi e të habbe në gjitha dhëtë fije nga një qinë kokra për një dhëtë dalin shtatë kalen e gjitha kali nga një qinë kokra që bëjnë shtatë qinë për njerës e Allah nuk e përfundon këto fundin nuk e jabë këto fundin e Shumfishimit për dhëtë Wallahu ju daifu li manjësha E Allahu kuj dënja Shumfishimit edhe me teper E kjo kuj dën është me bas të fëqisa Sinceritetit të këti që ka dhën Andë isa ma i sincert Aqma i madh edhe shumfishimit Dhe shumfishimit Dhe shumfishimit Allahu jallahu ala përmendë Dhe reglur dhe dhënjës Sikëm shëtë të përmendim Ku allahu jallahu ala Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d dhe well, dha, o ai çikëni besuar mos i nënvlerësoni, mos i rënani, mos i shkatrani kontributet e juaja, dhënët e juaja me përmendje dhe me sqetësim deri aty që keni dhon. Andaj mësu në rregull dhënjes, na nxit për të dhënë, por na mëson si duhet dhënë kështu më radh. Gjithashtu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në shumë hadithe na ka përmendur vlerën e bujarisë, andaj ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem Inallaha Karimun ihubbul kurama. Allahu është bujar dhe ai i dër zon ata që janë bujar. Gjithashtu ka fen pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk bashkohet në zemrën e besimtarit besimin me kooperacion. Dhe nuk para mendohet besimtarit kopras. Dhe vet praktika jetës e jetës së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem bëhet me kuptues se sa so ka qenë bujar. Sa so ka qenë dorëdhënës. Madje de sa prej ëh uh, njerëz vetë ashtërirës kur kan arme, pa, njëri, Muhamedi, sa, së, kanë ardhur ka me pa kushuqinërin kushë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur dëgjuan se kanë pejgamber po thret besimin me një Zot po na mëson domësinë ku është kushuqinërin kanë ardhur me pa kushë ky për me e lemruu pasoj fiset e tjera për këtire dhe subhanallahu uh, kur kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe janë thutë tek fiset e tjera për me lemruu se kush është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Njën nga cilësit themelore që e kanë përmendë kanë që, bujaria Kanë thënë, a jepë si dikush që lajah shëll faqër Nuk e ka frikën e varfris fara, hitë s'ka gale A nda jepë qëtë shumë, sa që heq gale se ka varfrinë Madjevet ka arë në shumë hadithet të pekamberit s.s. Se i dirguari Alehi Sratosam nuk ka ditë me i thonë dikush jo ndaj ka qinë bujarë dhe a qëfare ka po se ka dhënë në rrugë të Allahot Azov Gjela. Se për kërë bujaris, djetarët e kanë definu që ka o bujaria, dhe pa mëse është një me kumë bujarë, ka është për që ka o bujaria. Defizionin me i shkurt dhe me i mirë për të majtë me andë dhe me i letë i bujaris është ajë që e kanë dhënë në disa djetarë, se bujaria është të japësh atët që duhet ati që duhet në mënyrën që duhet. Do thotë nuk koves me dhon, po ato që duhet më dhon ato. Edhe ati që duhet mi dhon, edhe mi dhon në mënyrën që duan. Ta shëllojmë pak këtë definicion apo. Të japësh atë që duhet. E ajo që duhet nuk është gjithmonë pasuri. Do nuk nuk ka gjithmonë njerë që i duan parat. Po ke parat i kaj du do di çka të thotë? Për në këtu djetarët kanë thërë, se bujaria është shumë loje. Ka bujari me dje. Njëri është bujarë me djen e ti. Nuk e kurserë vetën për të shpërdo djen. Dhe gjithë ashtu është bujarë, kanë thënë djetarët se, dhe të tëtë si kurserën e kamësurë dhe djetarët, nga pejgamberi së rëllë a salem, ua ka sërru njerëzve dherin në fund a që duhet me sërru. Se nga njerë njëri pritër me sërru kur dikujt priton mi ka du diçka e jap një përgjigje shpejt të pasbrerthur sa më hjek çafa por njëri bujor në bankë është pregadit mirë e prorcill mirë e bson mirë dhe kjo është bujaria e dijes sikurçi ka thënë pejgamberi se sa të bujor në ditë në në dije dhe në ilm s'ka hezituar as nuk ka portuar asnjë herë që njeriu thua si do të thonë ato që ka nevojë në çdo ku të ditët e të natës. Gjithmonë. Kus do që e ka pjë që ka do qoftë, apo ka që i në bujarë, i ka pësu njërës. A nda në do të jemi bujarën në kënë aspekt, nga se nga njërë nuk i duhet të ashtë njërën të paraja, po i duhet dhja, i duhet nësimi, i duhet kshilla, i duhet përësia. Për ndaj të e për atë që duhet, do të duhet nga njërën e të rria. Gjithashtu lëjë i bujaris është edhe do thot me dhon në rrugt të Allahut dhe, të Allah dhe. Nga për hir të Allahut. Nga njëra për shembull bujari nga ana jote është thjesht i, i dërushëm. Dikush të provokon, dikush bën veprime me të vërtet në veriçë shëctuse dhe ti jep bujarin për ballti me çka? Në në ato momente nuk ka hapësir për aspekt material, as për dyturi, por ka nevojë për sabr. Andaj ti në këtë rast një bujarë me sabrin tëndë. Ti e bujarë me sabrin tëndë. Mënë ti është bujarë me faljen tëndë. Mënë ti është bujarë me kohën tëndë. Së dhe koha është pasuri. Dhe në momentin kër ti e ndonë kohën tëndë, për diken, qofë për mosafilën me e pritë, qofë për dikujt me indihmu, për ndonë nga koha jote. Atë kohë ke pas mundësin, nërsa me shpenzu, dikën tjetë ose me familjen tënde, ose dikun tjetër të e ti të pa ndanë kohëndë për diken që kanë nevoj për kohëndë tënde, edhe kjo është bujari. Gjështë nga format e bujari që është, ka ndonë djetarët, që njeri jo me e prezentu vetë me ti, që kanë në kuptatë, nga njerë ka nevoj dikush për au autoritetin tënde. Kjo autoritet dikun, dhe dikush kanë nevoj për këtë autoritet tënde në që ti me ndërmjecu me ndihmu, dhe je bujuar me autoritetin tënde i bujor me ndikimin ton, i bujor me ndërmjetësimin ton. Dhe kjo është bujari. Ngase nuk ka shërbim dhe kooperaci, vështëna asnjë material. Por edhe kur nuk ndon ku për t'ihet ose nuk e përdor autoritetin ose ose koçicëka, edhe këto në formë të ndoshme të kooperacisë dhe kundërta, do thotë është formë e, e bujarisë. Dhe gjithashtu, nga ajo që dietarët e kanë përmend, do thotë për për bujari është çdo formë mirësie që Kim mund si më bëv mirë dikujt atë? Kjo është ta jep atë që duhet, atë që duhet varet nga situata. Detyria, koha, pasuria, çka to që ke pa Allahu, ti bësh mirë dikujt dhe ta ndajmë te tjerë. Ati që duhet. E këtu atë që duhet, të thotë nën kupton, edhe të afërmin edhe të largtin. Madje edhe ata që të ka bëv mirë, por edhe ata që të nuk të ka bëv mirë, po duhet me një mëksë rrotë, i duhet. Andaj kur Ebu Bekri sigurisht që dini apo ja, ka vendos mos më i dhon një prej të afër më të vet për shkak se ka e, është përfshi në në afërën e shifjes në Ajëshë së Jolanda Allahu Jellalu Ala nuk e ka lënë Ebu Bekrin që të vazhdon me dorstnëm konjepi. Se kthi duhet më dhon. Pavarësisht atka bota është më e këmir atka bukaç duhet më dhon kësaj, kjo është situatë vështirë ekonomike. Ndihmoj. Ndaj njeri nuk duhet shikuar kër njeri përshem është në zarë, është në krizë për ndërta ushqem, për veshëmbathje, barë që ka, ndërta nuk kanëve aspekt material, kanëve për punë tjera, nuk duhet shikuar, do të atë ka bo mirë, atë ka bo mirë, në që përse në të vërtit, ka anës i to, që a i kanëve dhe duhet me ndihmu afton. A se Muhammedi sallallahu alai sallam nuk i kanë ndihmu veç atune që i kanë ndihmu, Nuk i kanë ndihmu veç atune që e kanë pasu, por i kanë ndihmu gjithdo ku që ka pas në ujë pa ndihma. Ma dhjajnë një me një kohë kur ka qenë edhe në konflikt me kurejshte mekes, apo ka qenë në konflikt, por e ka kaplu meke në fatësie madhe. Ka ardhe busufjanë të këpëgamberis ose me kërku ndihma. Që ka në luftë në konë, ka në qenë më spajtiv, por krizë ka shku të këpëgamberis ose në pëse ka shku, Ka se e ka nditë se është bujarë. Dhe se e ka nditë se bujaria ti nuk mbetë të pëngë e armicis. Na bëjmë luftë, a ma dikun tjetër. Ta shkejmë nevoj, ka shku të këpjegamberi sa dhe sa dhe mëtë. Zdë shdoj e dini se kër ka i përkëmësa në meke, i ka pytë, ata që dhe djej kanë luftu dhe e kanë dëbu dhe e kanë uzurku pasurin, ati dhe shokët vetë, që fa ju ka thonë? Ju ka thonë, qëfar u a mërë me angj Te bujor te di bujor tash vetëçi ka vënë me neve aftë. Andaj treguari sall sallë duke thënë: "Iðhabū fa antum al-ṭulaqā". Ish kanë një lirë atë. Katrast ka skaqën bujorve me mishin e tij. Po bujor edhe më ata që kanë çit armëshë të ndërë në atë ku. Prandaj aty që duhet, aty që duhet, kush kush do kush do ku që duhet minimu. Nëse musliman duhet me gjat dorën ndihmës edhe për krahas edhe solidaritetet me atë që i mundzi me ndihmën e uaftë. Dhe në këtë rast do thotë Korneliu, duhet aty që duhet thash nuk shikuohet as afësia, as largësia, ma di as nuk shikuohet. Ëh ky kur kompasin e kujt kusm kanimu, ai ka kalzu vetën e ka ka tij. Tash ka rradha tim me tëun kush je ti aty? Gjithkujt i vjen njëtë rreth sipalla me tëun kushaja. Sa di ka ard ktim e kazu kush është, ai u tregu ka, ka prast apo u tregu do shmangum e ka galtzuvë vetërat po do citet rrota historis do dinë rrotat ashtim e tregu kush je do sa pikrisht ai është që thet në citat të vërtet ti nuk bash sikur sa ai nëse duhet të shikoj ato që është e mirë, nëse shikoj ato që është i keq madje edhe aty që duhet nën kupton edhe nëse nuk është në fën tënde, as nuk është i gjuhës tënde, as nuk është i racës tënde, për ka nevojë mështari duhet me e zjojtë dorën, ndimës edhe të bujaris, anë dhe nuk e kushtënëzën bujarin mre në qarësje dhe të saktora, par është bujarë ma haqë që ka mundësi të jetë bujarë. Dhe e treta në mënyrën që duhet, e thashtë tajep atë që duhet e kalzum, ati që duhet edhe këta e kalzum, e në mënyrën që duhet, e cilë është mënyrën që duhet me dhonë? Në mënyrën që duhet me dhonë, besimtari, finemis se nivelli më i lartë i bujaris është të japësh pa kërku. Dhe dhe me mujtë me e gjithë situatën pa kërku, mos e sel njërin situatën me t'lipë. Më ndonë mundësështë me i dhonë për asë me lipë. Se djetarët kanë thënë, bujari është dhënja pa kërkim, ndërsa kore bjen njëri u situatën vetë në situatë të kërkimit, atërë të tani bujaria shëqërojtë me tjepër me nënqimim dhe përstërëm, kur të zgodur a mjetë, asë mjetë, apo ekstumerojtë. Pra ndaj mundohu, nëse ki mundësi, nga një njërë të angazhumë, nuk i dinë situatët, por duha të themë që mënyra me e mirë e dhenjës është, mos me e pru një një situatët me kërku, por mi a para pri, për shumë dhe di se di problem e ka dikon smut. A ti duhet të më disa ai koharxime? Ti duhet të më disa ai njerëi ka ko, koharxime, ka ko ardhim për për për ilaç, ka koharxime për për gjësi të caktuara apo të mjekime të tjetra. Mos e bër vetëm situat që ai më i ushtron shumë para alo po duhet. Për, për shembull, po ki mundsi me thonë që do të di që ki rast dëftir familje me risogjinën atë. Ose më thonë që unë ndërkom në aspekt material, por për ku mësum më kurse? ka njerë s'ki kohë, unë e shkajt me ta. Që do që ke mundësi? Ka njerë ras vdekje, për shambull, vdekje i kohargjime të vete nga njerë, ose rrasën ndryshme caktuar a që farë njerë i ka, ndryshme, mundohëm ja para primë. Pe prunë situatë me kërku, sot ke mundësi. Për rënqovë se njeri ju nuk e din se dikush ka nevoj, ose ka pas angajgjime të vete, edhe e bjen situatën që dikush me kërku për ti, Edhe në kët rast, kur të japësh ka thënë dietatorët ruaja në derën e fytyrës, apo jo me i dhon një duke përdhos, duke nën në çmu, duke andaj kam përmend dietatorët disa rregulla që kanë të bëjnë me dhënjën. Kur të japësh dikujt, disa rregulla që kanë të bëjnë me dhënjën. E para është që ka të bëjë me dhënjën dash në raport me personin dhe mënyrën po të më them se duhet dhën, ka thënë e para është Kur të japë është, mbulëje. E kur të ipët, shpërndoje. Qëfar moral i mirë. Kur ti japë dikujtë, mbulëje. Ma se përhapë, ma se shpërndoje. I një mua filonit, ju ku më gjithë filonit, mbulëje. Po kur dikujtë të japë ty, shpërndoje. Ti shpërndoje. Qëka do qëftë nga e që thashë? Ka të bëj me dhenje. Qëftë dituri, qëftë kshil, qëftë aspek material. Qëka do qëftë? kur ti e çiap buloje, po kur dikush ti ia vty shpërdoi. Gjithashtu ë ka vend dietar se kur bie fjuala për dhënjen, rregullat e dhënjes është mirë domthon me ngut. Nëse nëse ndjem dikush ka nevojë se të ka kërkuar, shpejtojmë i dhon. Sa një një një ciklet, a ka më shpejt, mosse mos e zvarrit, mos e mbaj njeriu në pank ose mos e bën një siklat tash aka më mdhon aso etysh mundoja që këtë cikletmrendshëm kët gale s'po ku tinja hip. Mollëkon doshëm i gale ti e trazon. Andaj është mirë me me ngut. Cdo se për rregullat e dhënës që kanë thënë diëta është, do të thotë mos më e ngushtoj ndjemia për mend. Donë e para është buloja, mos e shpondoj të tjerë se kë dhon. Dorso kjo është treta rregulli, pas asaj që duhet me ngut është persona që i kë dhon mos e ngushton. Për shambullë, uh, kërje para ti, të është aji me ndivjetën të obligumë uh, me të respektuë për shambullë, me ndivjetën të obligumë me tonë, Allahës shpëbleftë, që ka njerës që jësidin për okolla, ose që jësidin me rotë la të dërshme, me jë qitën me më stë harronë, kësën e i kom gjetë tina, ma se në ngurë të njerën, ma se në ngurë të njerën. Në kemi, kemi nëhet me njerës, kemi taku njerës të mirë, kanë vdekë, Pejtyne ka tjerë gjallë, Allahu Gjallahu Ala, i shtofë njerës të mirë, që dhe Allah i kanë dhënë në rukë të laot, kanë dihmu njerës në të madhe, edhe kanë harru që kanë i mua, kanë harru që kanë i mua dikullë, kajtë e kajtë këmenë, kërshënjë, s'ka di që që di kanë i mua, ose në këtë pun kanë dihmu, e kanë harru këtë punë, lehe ma spina, e gjendë të ka Allahu Gjallahu Ala, a në komi me ngushtu njerën me thonë, nuk komi ziadit këtë punovë. Sa ar takon, at ku tohet ai vaktin kur e kon, vallë muaftë. Ja se nuk ka mirë me ngushtunjerin apo. Njeri ka karakter, ka dinitet, nuk ka mirë me ia përdhos, vullë me azifeksë djunja apo. Karakteri i i i besimtarit, diniteti i ti tij është më i shtrenjtë se kët bota. Më i shtrenjtë se kët bota, thotë. A ne sikur se kemi përmandëse atrosën, a? Ati për njerëz të mirë kur ka shku tek në njëri Shëk i ti, i afert i ti, dhe ka gjithë nuk e qajtë. Buri me kajtë është punë madhe, kanë i sikletë madhe. E ka thonë, pëse po kanë Allah, ka dhe no i kom do burë që marë po më benë rrugë më dojë këtjunë, se ma hanë Allah. Ka thonë, mëse bajet goles se fisat lame i kia, abe. ka no burë shumë njën, për i të njerët, vetëm njerët sa i kom, o ka lasë poveshishë se lët e tuja për muja në mësërës e kitë dunjaja, ka dhe. Subhanallahu. Kë kur duon për i të Allahut, ka as pse rritsoj këti. Vështomos me pa të kohë këti lojën atë. As e jëm të thën që më së shterta se pasunia e Allahut. Nuk duhet mbi gjithë me këtë aspekt të material ato. Po karakteri i njeriu, diniteti apo ndjenja e tij, emocionet janë më së rreta, se ajo që ti na thamë nuk ndikojnë. A ndemundon që mos më mos më lëndu atë që jep, mos më ndihmë koni ngushtuar që merr për të këtu merat. Por e japë për i të latë dhe e mbyllë këtë ka fri të lopën Terë i sate gjeshë ditën e takim të, të malonjën e gjitha lupën Për e djetarët në kanë porosit duke të thënë Punë të mira lejë më spine Mësë mi po, e bënë punë e mirë që të për masë Në së rajtës, atë së rajtës që ki prajerat, gjunaat, e ki për ahiretë Apo, gjuhë në së rajtës Atë gjënajët, mësë gjuhë në së rajtës Gënajët, më katët, më, më jetët Andaj sa sari ki, sa ki punë të këqia para veti për ndosh edhe mundush me kone edhe maj mirë Por sari qesë në gjunajt në sërajtës nësë me i pa e punë të mira para veti Gjithë ku të tërena që në matë mirë, kush me mirë se në nuk është Edhe ku nuk përmirsohemi E punë të mira, hudhi në hu sërajtës, në shpinë që eki Dërsa punë të ligja, mëkatë dhe tua që i sëdimë kush përsteja dhe Allah të të gjallë E ato që të të përparat dhe jemë më rë Me bo me i do në lobë me këta përparate, qëka i të ushë? Andaj këtë simular me konë, shumë më mire të pëndojshë nga punët e punë këshia. Dhe e që është mirë në pasë parashishtë të këdhenja është, mos me e nënqmu asë njërë të të tëtë lojë nga ato lojët e dhenë që i të sejka, pa asë një sasi nga sasit e dhe dhenjës. Sa të ke mundësi? Mësui për shambullë, filoni ka shumë nevojë, ke pakon që samuna me kryu He, ti ato çka ke mundsi ato nga se ka thën pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam rubbe dirhamin sabqa 100 dirham muhamedi sallallahu alajhi wa sallam ka thon ndodh çë një dirham mëse ko me thon 1 euro apo mund të jetë shumë më efikasë 100 euro se 1000 euro kanë era për çad dikush ka di sinqeritet i ka dy ngra të jetë jo ne atë përjetë ka A e ka dhonë nuk njëhet që ka më një euro Pa e njëhet e ka dhonë 50% pasur njështë a i dy i kokë rejtë A një mështë të një qëma Muhammedi sallallahu sallallahu a lallahu ka përësi duke të thënë La jihkiran e ahadu kummin el ma'rufi shaj'a Mështë të një qëma në asë kush në kam përësi një asë njështë Mështë të një qëma E vogël e vogël e thjeshtë Kjo është e që ka tiki mundësi me kontribu Kjo ë Në sahabët kanë pru gjëra shumë interesantë. Ka arë një ere në gjami një disa pjesatë një fisi të quajtur mudar. Fisi mudar, që të kanë pasamen. Por kanë qenë të lodhër e të raskapitur nga vërvria. Kanë arë të pejgamberi sasërën, kërë i ka po Muhammed e al-Sanë, më më mërëzit shumë. Edhe thotë kjo, kjo të rëzmetu, se thotë, e pa mërëzim në ftyrë të pejgamberi sasërën, më më mërëzit shumë korpose sa i kishte lut dhe raskapit varfia. Edhe kur pi sahabeve kuptoi se mos prit me tomen i mua. Te bërej qe njerëz fukara, edhe u qiu njerëz ku shpirtvat e para s'ka pas. Apo e ka pas, do thot do të tjera të vjetra e do do do mill e do orryze e kamit. I ka e ka marr grumbull edhe në xhami te pejgamberi sa tregon, qeja sallallahu alaihi wasallam. Kur kan pa tër çka ka pruqë Edha tash e ka paqë po kjo ky prunim oriz po bëj këto oriz dikush mill kanë shku shtëpi ai sjell diçka se diçka dhe s'u shboni grumbulli mbath i ndihmë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e thot ky ky transmetues i thot driçej fytyra pejgamberit nga gëzimi pasi ishte skuqur nga barzia e ata e filloi tash të disponu pejgamberin se ham na i bënë mirë i bënë minjerzo a ne mos saç po kohdjo as dhe mos nesër mos uji kja Nga se ka shumë gjitha që ty nuk duhen Por dikujt i krymë punë shumë Ka shumë dështa informata Ka njerët ti Por po, kjo është e thjesht me mi ka du dikujt Por ty është e thjesht Që ti i kemë suni që njerë Por dikush asë të duke din Andaj, mështë në nëshma Azja asë az nga dhja, asë nga mirësia Asë nga bujaria, nga qëka të quft Nga se nga njerëve Allah Shpeton të Allah u Gjallewala Edhe gjysë në hurme Jo një hurme ka thon pejgamberi se ruajini nga zjarri i xhehenemit me gjysmë me gjysmë një, një, hurme. Dhe nganjë joni hurme, mososun për nikill, po gjysmë hurme tek punët e Allahut dhe ovale. Qëse ti e bujor atë. Prandaj te në vështër këtë rregull që kanë të bëjnë bujari, dashum gjëra që lidhen me këtë moral më të vërtetësishem që ne si musliman duhet të pajisemi me të. Ngase mat që si ne ka fillim edhe po e thepundoj, nuk para më duhet rezultati kopraca atë. Koprasia dhe besimtarit dhe me konë në anë të kondër ta. Andaj në qofë se në qofë se rënë me një anë të dunjas koprasia dhe atje banan besimtarit dhe duhet me pas vendbarimin e të kondër nësaj komplet. A pësuritishkës me mos me pas në fëqinsi se mos të me pas në shpi koprasinë të pëmë. Ane duhet me mëmsu vetëm që t'jemi dërdënës dhe bujarë, por me mëmsu dhe familarët dhe fëmijë tanë apo që t'jenë ti bujor çfarë sugjhimset nga se prej mirësive të bujarisë është se bujaria e shton ato çka ti e ke dhënë. Vallahi çka do ti ke jep për Allahun, ajo bujaria nga e shton. Gjithashtu mirësia e bujarisë është mendim i mirë për Allahun dhe Avala. Ai çi jep, ka mënyrë të mirë se dhe Allahu dhe Avala e -Vale, kompenzon. Dhe gjithashtu bujaria e shton dashurinë dhe respektin mes njerëzve, e largon zinhim, e largon urrejtin, e largon harmisin. Prandaj me këndon me e larguar miçin bujorët e tjerë. Bujari je shkrir kur flet armëtisë edhe të konflikteve të mos pajtimit. E gjithë gjërat të tjera të çon që kanë të bëjnë me bujarin, por Allah në lutësim Allahu xhendëora që Allahu na më bujor. Dhe ta bën dordhënës, dhe Allahu në lutësi të na hapson zamrën tonë të shpirtit, unë gajdon njëllë e kooperacis dhe dëshërgimit të jemi bujor, të jemi të mirë sipas kaqjen Muhamedi Sallallahu alaihi wasallam Allahu e shpëluft për vërtet më kaq për dy fund sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam